Щойно небо було чисте. Десять годин сорок п'ять хвилин. Небо було чисте. Музика поволі випаровувалась із мене, ніби всередині безслідно танув шматочок сухого льоду. Я більше не знала, куди йти, що робити. Часом на перший погляд здається, що варто лише ступити за поріг, і звідусіль тобі на голову почнуть валитись пригоди, як у кіно. У дійсності ж, я дивилась на місто, що крутилося перед моїми очима, як дитяча карусель, і розуміла, що нічого не відбудеться, доки я не докладу зусиль. Я хотіла зупинити цей рух, монотонний, нудний. Із купою заклопотаних і згаслих облич вони були скрізь заклопотані та згаслі. Цікаво, що було б, якби всі, хто йде мені назустріч, Раптом зрозуміли, що цей день – останній в їхньому житті. Це був би жорстокий експеримент, але впевнена, вирази обличчя змінилися б. Але справа навіть не в цьому. Я була сама і мала зробити щось важливе, навіть якщо воно мало б безглуздий вигляд. Але що? Стрибнути з моста у воду? Злетіти в повітря на, надувні... на надувній кулі? Поторгувати морозом? «Обрізати когось, використати автомобіль, покуштувати суші та удову кліку, чи хоча б дати ляпаса Петру Сидоровичу». «Петру Сидоровичу, стопа, чому б ні? Принаймні, це можна було б вважати вчинком». Коли я влаштовувалася на роботу, він був начальником у відділі кадрів. Тепер, наскільки мені було відомо, відкрив власний салон. Тоді я закінчила курси і самотужки почала пошуки роботи. Ані знайомства, ані рекомендацій у мене не було» але я вирішила зіграти по-крупному і одразу пішла в «Де Там мене зустрів пан Петро і хоч як це дивно взяв на випробувальний термін. Спочатку, щоправда, наказав прибрати салон у другу зміну, підмітати і мити підлогу. «А там подивимось», – сказав він. Дивись, досить довго. Щовечора після дев'ятої викликав мене до себе в кабінет і вів незрозумілі розмови про життя, в той час, коли я стукотіла ніжкою, думаючи про те, що Вадим не повечеряє сам. Принципово не повечеряє. Ці щоденні виклики були схожі на тортури, а головне, я не могла зрозуміти, що вони означають. Питання він ставив пустопорожні, а я мусила докладно і чесно відповідати. Можливо, це були якісь випробувальні тести, а можливо, в ньому пропадав талант слідчого. Бувало, що він проходився салоном із клаптиком вати в руках і перевіряв, чи добре витертий пил. Якщо ватка темнішала, допит тривав довше. Він розлого розповідав про важливість стерильності в нашому закладі. Читав цілу лекцію з цього приводу. Наступного ранку я подвоювала свої зусилля, очікуючи, що ось-ось він вийде зі шматком вати, Але він, як на гріх, помічав зовсім інше – якусь клятову лосинку, що заплуталась у коліщаті перукарського крісла. Але говорив він не лише про чистоту. Часом розповідав про себе. Часом ставив дивні запитання про моє життя – Родину, смаки? Чи вимагав, щоб я пропонувала, яким чином поліпшити роботу салону? Одного разу запитав, що на мені – панчохи чи колготки? Я проходила додому пізно, втомлена, знервована і отримувала порцію майже таких самих лекцій – допитів від Вадика. Я не могла чітко пояснити, в чому насправді полягає причина моїх запізнень. Пан Петро обіцяв, що згодом переведе мене на іншу – престижнішу посаду у чиниці. І тому я не могла відмовити, це було просто неможливо йому в цих вечірніх викликах. Вони тривали так довго, що одного разу Вадик не витримав. Ну, дійсно, хто б витримав таке на його місці. І вперше вдарив мене. Я вже казала, він не погана людина, але дуже нервова. Не знаю, що він там собі надумав того вечора, але сталося це так. Я встромила ключа в замкову шпарину. Я завжди відмикаю двері дуже тихо, аби нікого не потурбувати, і з надією, що Вадик вже ліг. Але він ніколи не лягав, чекав на мене в кухні, принципово не торкаючись до готової їжі. Ще хвилин з 30 мовчки спостерігав, як я пораюся, аби накритися сіл, і сопів. Так от, я ледь чутно провернула ключа і трохи, зовсім трохи прочинила двері. Серце моє завжди гупало в цю мить, а в грудях крижаним кавалком іще сидів пан Петро і посміхався своєю милою, єзуїтською посмішкою. А потім я нічого не зрозуміла, мені в обличчя відразу вилетів кулак. І ніякого болю, жодного натяку. Хоча на моє пальто митєво, я навіть не зрозуміла, звідки вони взялися, полилися потоки крові. Її було так багато, що я захлинулась і присіла просто під дверима. Двері відразу зачинились, і крізь туман, що в мить затьмарив голову, я почула. Наші всі вдома. Думала про одне. аби тільки не вийшли сусіди. Наші сусіди – дуже милі люди. Часом ми разом відзначаємо свята, а Вадик Залюбки запрошує їх на якусь мою нову страву, і ми гомонемо про те, про все. Відверто кажучи, такі позиденьки ніколи мене не приваблювали. Але з точки зору гостинності і, як казав Вадик, добре сусідство, це було правильно. Товаришувати з парою своїх ровезників, поличати якісь господарські дрібниці, по черзі мити підлогу на сходовому майданчику. Я сиділа на підлозі під дверима і молилась, аби вони не вийшли. Що тоді вони про нас подумають? Не знаю, скільки я так просиділа. Але добре пам'ятаю, що саме тоді на мене зійшов страх. Якийсь новий тваринний страх, дуже неприємний, який заглушив біль від розбитого носа. Це був страх, який відчуваєш перед силою, звичайною фізичною силою. Але всьому іншому можна дати відсіч у той чи інший спосіб. Зневагу можна ігнорувати. Зверхність переводити на жарт, можна відморожуватись, можна лаятись, можна вперто мовчати, можна навіть сміятися, можна розвернутись і піти. Але немає ради проти кулака, що летить тобі в обличчя. Цей кулак вгачує в тебе страх сили, мов цвях вбиває її в саме серце і закарбовує на рівні інстинкту. Я впевнена, що з тим цвяхом живуть усі безпритульні собаки нашого міста. Спостерігала, як вони сахаються, навіть коли ти лізеш до Кесхені, щоб дістати звідти цукерку. Інстинкт підказував їм, що там може бути і камінь. А ще я думала, що пальто, яке купила нещодавно, аби ходити на роботу у пристойному вигляді, пропало навіки. І ще дивувалась тому, яка рідка кров тече з носа, рідка яскраво червона, мов підфарбована вода. Потім двері відчинились, і Вадик втягнув мене до передпокою. Я мимоволі сахнулась, адже відтепер цвях страху вже був забитий у мене глибоко і надовго, певно, зруйнував волю дощенту. Поглянувши на моє обличчя, Вадик дуже засмутився і попросив пробачення. Навіть чай мені зробив а потім так шалено цілував, що я за давньою звичкою переводити все на жарт подумала. Якщо його так збуджує вигляд розбитої пики, мені відтепер доведеться не солодко. Але це була лише перша серія. Друга розпочалась наступного вечора, коли я вийшла на роботу. Перед тим цілісінький ранок я міркувала, як замаскувати обличчя, і жахалася того, що подумає пан Петро, побачивши його таким ліловим. Ха-ха, а раптом йому теж подобається розбиті жіночі обличчя. З косметикою я так нічого й не вигадала, жоден крем не приховував двох синців під очима. Проте я вигадала легенду, з якою маю увійти до салону. Але мене ніхто особливо і не розпитував. Війшовши до зали, я відразу почала щось плести, ледь стримуючи регіт, і щось таке наплела. Помітила, що дехто жінок поглянув на мене зі співчуттям, Дуже неприємне було відчуття, але я його прокотнула. Взгоду мене викликав пан Петро. Просто позарить зміни. Він довго уважно сканував моє обличчя і сказав приблизно таке. Візьміть папір та ручку і докладно напишіть, як це трапилось. Ми звернемось до профспілки із проханням матеріальної допомоги. Це слово «профспілка» було з юності моїх батьків, але тоді я про це не думала. Я взяла ручку і поглянула на нього. Як це писати? Ну, от пиши. Я така-то і така-то, о вівторок, каже час, робила те-то і те-то, і далі пиши, як це все трапилось. Е, ну, сказала я, а чи можна написати? Підсковзнулася і впала у ванній кімнаті. Звісно, з огидною лагідністю, вимовив він. Каже, як це сталося, яких заходів ти вжила? Ха-ха, які заходи, роздяглася і в ліжко.